ور انت اطع اكثر منك اپ يضلون عن سبيل دا زجمر کی اللہ تعالی ذرا ذکر کئ او دین مشکی نام بنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرې کولی چې ګور تا مزه نه ونه هغه تاسو په خپل لاس باندې قتل کین نو هغه فرای او هغه زنه ول کم تاسو په سیمه ندير کار کوي نو هغه تاسو فرای او ګم زنه چه تانسو پباز مغیر بادی افکار که نو اغتا سو خرای او چه کم زناور اغا ایل اختلا فخبل وانی ملکی او اغا ایل اختلا دا اغیر ساواخلی او اللہ ایل مقدار که نو اغتا سنو خرای نو دا سن درقو کم نرچو چه کم ایل اختلا و جنی نو اغنق خرای او چکم پا کلو لحصوبان دی وجنه نو آغا قره نو آلان مخاطبینو تا مسلمانان اگرچه ظاہر کی خبر پیغمبرتا دکو آلان کولو مسلمانان دوئی و این تو تیا اے مخاطبہ پتتا دیداریو کیو اکتر من پیل عرد دا اکسر دا پیل آب ایچ پس مکده مکده گیری دا غیر او مردان خورا شروع گینا یو دلوکا عن سبیل اللہ دیب اے مخاطبتا گمراج عن سبیل اللہ نیدلال زکا این یتبیعون اللہ این یتبیعون ایلا وانن دید احکامات دا حلال و دا حرام فباقی تابدالن کئی ایل او درنا مگر دا حمان حلال و حرام وانده دیسر دا اللہ دا ترقا از دنیمشتا مگر بستا صرف او دمان ده چی دن اللہ سا افکلا و دن تا پخفل سا افکلا ندتا حلال دا دا حرام فکار دا وئن هم ایل اللہ و دیت آبیدارین دکھئی انہی دیت اللہ یا خوصون مکر اٹھ کل چڑھا ہونکی دی دیست دیم پانے نیدی یو تو کل را یو او یو اٹھ کل دیائن دی اللہ و فرمائل تی اٹھ کارا اتھ دیدو زیاد کو خالت آبیدارین دی نماز خانه کې دي نه غلط مطلب دی چې کوم ډېر خلک دي نه عادت او ابراهیم او باندې ټیم کې دي چې لګینو هغه ژوندۍ صاحب وي نو لګلو په حق یو ځکه قرآن کې الله دې چې اکثر همایا هم ډېر اکثر همایا ته ډېر خلک بیا تللی شي نه نه پری باندې ځان پوي کې کلنات او پر سره دا حقانیت ده لېنه پس حاله کوم شنو دا زمينه ده جديده په حقماني او کوزوب دي شنو دا د خبرې چې د دې په کوم راهانه ده او لغوان دې ته دا د حقانیت ده لېنه البته عام توردا سي چې په مکه په مقدس مکبه باندې لاتنن ووئی اروہ خلق دینا پائی که پیمز اروہ دا کاکران دنننن نا سکالو نمخه دوائی اروہ موسلمان آنه نو کاکران آنه سیوائی دو حق آو دباتل دادیس دلین نو حق آو باتل زان نشید دیروائی زان نشید دیروائی زان نشیده و پا حق باندیک ایدل زان نشید دیدوارو حکمان کې د چا حق لا تر دین کړي نو که هغه او کړي نو هرایدا هټ پرستويږي او کلې یو کړي چې چا دا تل لاړه ټینګ کړي نو هغه ماته پرستوي ډیرواله نو لهواله حق دی او کله دا اځان له دلیل ګرځو چې ډیر خلک یې نو هغه په قران کیوی دیر خلق کی عقل نشتا دیر نہ کوئی گی او دا ایت ہم بیان لدلیل گر نو دی ایت کے تاس تمام کر کرا و ان تو اکثر من فی الارض اف مبرہ اے مسلمان ہم تتہ دی داریم کی دا اکثر دا عام خلق ددیر و اہ خلق چه پزما قدمہ تک دی نو دی ایت دا مراد زما قدمہ او پزما قدمہ ک کے اعلی وقت کے سعود دی مشرکان دی نو مطلب دا پیغمبره کته مشرکانو صاحب دارل او اوڅه څنګه دې خبره کی دا حلال او دا حرام په باټ کې چې هر مرده حلال وي نه یملو کان سبحانه بالله تعالی الله تعالی نن ورځ او الله تعالی د دې ځلی د دا اکثر من فی ار ترجمه سره لري اکثر خلک د زمکه نوې دینه مراد کار پرانی یا درین مراد جوحاق حلقتی ده جالیلان تابیداری بنا نو بیا مطلب داشت چې کتو در دی رعان اخل کو چه کم جالیلان دی پکمخ دزمکا که داغی تابیداریو که دی دیبتا دا اللہ دی فکر نوالا زکا انسان اگر تابیداری نکی ایلا دون مگر د اٹکل او در بومان اغسر سبلیل نی و ایم هم ایلا یز رسون نچلی گی مگر پاڑ ما دلتا او مسلایات سا دلتا راوی دیتا کداری نکی مگر دوان دا علوی مسلا دا بریبان نزان کوئی اگه دیران نجی لم کو زمان دیفکی دا احکام چی دیتا بزنی احکام میلی گی لکن اموز دیو مسائل دیمونگا تاوستو بیانا بزرکونو مسائل دی یا منتکم پلاویی نو آغم زمان دی امامو عبو رحمت اللہ لیک دوان کیاسته ویو آغا ذواند چه آغا بلا دلیلی مشرکان دا خبره بی دلیل ہوا چه دا خبرلانس حلال قریع چکم آلال مردار کرد دا بی دلیل خبر اور چکم زمون امام عموحلی پر رحمت اللہ لے بیانی یا امام شعبی رحمت اللہ تعالی لے یا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی لے نو آغا ذواند دے و ذواند بی دلیل داوی شاعت دا قرآن او دا حدیث دلیل مورود دے اغا اتکل نده اغیط قیاس وی لکھی اغا پدلیل بینہ بینہ بینہ اللہ والبسی زوران آور پی اِنَّ رَبَّةَ هُوَا آلَا اے پیغمبرہ اے مخاطبہ ستانا پویا دے اعلم و دیر پویا من پا اغچا بانده دلان سبیلی نی چھے اغا پو مراشوی دے دلان رضا قلنا اللہ پاگا بانده کی داسنه غلطی خبرې کوي <تصفيق> مردار الحلی دا الله تعالی نه ګمرا دی الله په دانه پورې نوست مطلب چې الله دی کوي یو څلوي دغه په تا مطلب دا سزا ورکول ماری دا ګورانه یو شان دی خدای مطلب ته به ورسنه پخټو کې مطلب دی نو الله په ډیر خپو دی الله ما اخرت کې سزا ورکوي و هو عالم بالمهتدین او الله ډیر خپو دی ا کجاماندی چې کوم په هدايت کې مطلب دا دی چې اوی تب ثواب ورغل نه پد روان غرب الله کوي ته حلال او حرام کې پنور مسائلو کې کوم په هدايت کې پایم کوی نه کوي کایې کبا الله ثواب ورغی او کوم ته دلالت او گمراهي باندې دا الله دلال نه اړیږي نه اوی کبا الله سزا ورغی ورته سي الله کوم کوي فقول مما قد رسم الله علیه خریه یہ مسلمانانو خریه مما د ا مزب شو زناویونا وک رسم الله علیه چتاوی باندې دا الا نو واستشید په وقت د ذبح کې میلاده شرک کړه سو خبر مې وکړ یو میلاده شرک کړه کپواه د زمان کې دا الله نو واستو ورتن بلکې شریک کړه او بلا خمرا مدعو توان پاواغت دا زبا کی دا اللہ تعالی نم پا حلال ساروی بانده کپا مردان بانده تل دا اللہ نموالی نو آغا حلالی نم ان کنتم بی آیاتی مومنین کچر یا تاسو دا اللہ پایاتنو باندی ایمان رو رو که نبیا آغزناور شی پا آغے پاندی پاواغت دا زبا کی بلا دا شرکت دا بیرنا دا رب العزت نمواغست جنا خورای زلتا کسو خبر ایک قابلی نا بول دی مشرکان ویت تاظر مردارا نفرین دا اغیع اغسطال اللہ ذکر نکسر جا قابل نا ذکر قولنو خدا انگی جواب تا اشعرہ ہوگی داغے چواند داغے چیاؤر حیوان کے پلی تو بھی نجس پون دیپا ایک اندہ بھی نہ رہ ناغذ آئی لکول نداغید زایل پول د پاره خبر دا نه چې غونی لري چې ويت زناور وړی نشي دا هغه وه نشي وړی نداغید زایل کوله د پاره الله تعالی زبر رحمت زبا کول الله رحمت او دې چې دا نه چې دا اندشه تلوي شي برکت پکې راشي نه د حرکت ته دا الله نوم بسم الله الله اکبر نو هغه حیوانات چې په کوم کې وینره نو دا اقیم پاکه د پردو سره بریدیو هغه به برکت د جان موجود دی ګندګی نه بېریم پاکې ګندګی نه نه یو پاکندګی لري په کاري دل برکت داخل الکاري نو د ګندګی دل له د طعام په را کا او د برکت د ورستو لپاره دی الله منوال نو د مسلمانانو طریقې د عقل مطابق دا مسلمانانو طریقې د عامل د دې په خلاف باندې چې کم ساروي په خپل مرګ باندې مرشه نه پاکي ګنده وینم پاتې نه چې کم شت تلر کول پکاله ولاتل لري نه شي بلال چې ګندګي تل لري کې هغه بل لري کېدای نه پاک پاک نور زره چې د الله د پاک د برکت و ترایشي ګنده شي د الله نه به موانه مست شي په یو طرف تا مردان د خیر و برکت نه پاګدا دریم طرف تا پهې نا کلم دا وجګنده چې به برکت ته شي نه دی کولل په کار او چې کم برکت دی او ژوندګي په کینش ته انده وین په کینش ته کولل په کار نه د کا ترن سوال او معقول لوغه نه نو د دې وجنه الله سوال ذکر نکوه خو جواب ذکر کو او جواب ته د هغه اشاره وکړه او دا هیغه دا اشګالات ول هر زمانه کې دا وسوسه له دې توسوسه نه کیږي لکه راستو براشي و ان الشياطين لا يخون الى اولياءهم دا شيطانان خلق کافرانو دوستانو توسوسيي چي نو په مسلمانانو باندې داسې حالت کې مشکان کوي الله نشاءطا ول بوخاري احمد عليه وسلم دې باندې عالم طالبان نبیو هند دا سوال کړو یینو د قرآن تاسو په خپل او چکم ربست تازو مردار کینو اغان افراد او چکم حق پرست عالمانی اللہ تلا اغیط الہام کئی اغتین که هر مسلمان تا نایات سادای عالم سر اپنا چکل حق پرست مسلمان بی نو چکل اغمان اشکالو شنو اللہ تلا اغتو دا جواب الہام کئی نو محام اقتوکا لگی دلیو اتاو اللہ شاہ بحری رحمت اللہ لیندو تاوی یوستاب بدن کې الله تو ډاپه راکړي دا زندگی دوسی واړه بولتي دي اولي بولتي دي او یو پرې دیوال کې لګې دیل نو تبي اضا چې اولي نکړي چې تا نا کم واړه خدای ته پتا کې دا واړو بولل لار په راکړي دا قدرت ټټه را تد هغه دا ولین اسکه تد بازار نه ټټه اړې په دیوال کې لګې خپل پوترا والی راګې او کی نو هغه هند بالکل پر ځای داوی خپل په یا موږ باندې څو سرګاډي راکنه تلاوت یې لګول پرینټون باندې نو ماتې پرینټون باندې تلاوت لګول چایسلی پرینټون باندې مثلا تلاوت هغه د ثواب لپاره پرینټون دې لپاره چې سړی خبر شي دادہ الله د یادو او ذکر د لپاره نه دا پرینټون د دې لپارهی چې سړی د پتا ولېږي رنګ راغی ماته کال راغی نو دې سره خدای الله مقصد خونی کې نولماو دالی کلیو چه بازار کے او سڑے سودا خرسی سبحان اللہ الحمدللہ و ایرام ناجیز یا بل سکار کئی او دا خبردار او دا خط خلق او دا خبرول او دا پانا اغدا اللہ نون استعمال این ادا بنا رنگتون بارکیم دا پتوار وارا رسلی ماسر اگرم شما تنکوچ کناس تو اگرم شما دا ہے وی ایر چه پدیوانیز گانی غبون بجانے او پدیوانی اللہ نون واکی دا آغا ما قول سوالو علامات زین که او خبر آواتو دا ما ماو دیکھ اکای او خبر دادا کن مای لیڈرین تا چه نو موبایل بندهی نو وینا مای جمعات تا چه سالی زی وی موبایل بندهی نو مای تا چه جمعات تا زی نو موبایل خو بنده زالت با تلاوت بنده او لټرین دغه سړی دی موبایل نه باندې نو کچره الته په لټرین کې او د الله قرآن نه تشورو شنه ما بیا راځم بس هغه چپ پرديش بالکل لړو دغه ما خبره ما ته پلان کینه وته پوس کومه چا نه چې د پوس کې زموږه مسلمانان په لکه څه رو مې هغه لکه عالم یو ہندو دی ہندو یې راسره ما ته دا ویره ماټریج دا غو موږ زکه یې باندې توجې دا زمون مور ني ماټریج راستل څنګه مور دی چې موږ د دې پیس کو کنه څنګه خپل مور پیس کو نه دی پیس نه هغه زمزمه ما و تیو بز دا فا ایمانینا ایمان مزق کرنی چه او سننے کلمہ و استاق و مخی او خپل بود دا اغنی تبروی و بیزاری اختیار رکھوان بز دا مسلمانیت ندا واسوسی اچھے شیطانان دا کردتا از تدازی بیانوں بیر مثالوں نے دید آگئی آئی بیبرہ یو زمین یو عالم اللہ مالکرسمنہ نتی رحمت العالمان اللہ سے شکالات کرو خداوی ګورمن غټه ته سجدو نو وتا سم غټه ته سجدو بیت الله تمختی کوي هم ټول غټی نه مونږه وی غټه ته کوه تاسو په سلګو غټه ته سې جوابات علامہ کاسنانی رحمت الله علیه ورکړي په جواب دان دی چې مونږه سید الله ته دا صرف مرکزیت ته الله یو کرب کړکړې مونږ هر ګذ بیت الله ته چکه کوم ځای کې د بوت پرتی هغه ته کومه پالته کې غني هغه طرف ته نه کوي بیت الله ته مخ راځي او کلانګ نه بل طرف ته مخ راځي او الله حکم کولای شي سره صرف طرف ته مخ شکایت بیت الله ته مخ نه نو مونږه د الله لپاره او کله یو څلینې کاغه غلطه شومزه یو او شه زکه مزه چېاره بارګ نه نه داسې تانی الله خورایت آسو میموه در آغسنا زکر اسماللہ علیه چه پاگه بانده نم در اللہ ذکر دل دکی در نظر مسلم تفسیر خازین لیکلی دا در ایراللہ در نظر چه در اللہ نم دیواغس دیش پا وقت زبگی پی در اللہ نم خلاله پا وقت زبگی پی دوین صورت در اللہ نم واقس تیش نکا پییر بانده ایرشنو بل اتفاق در خلاله او کڅدني ایر پریشر مدا بیا مرداره کڅدني بدالانه په خو بیا مرداره ویو صورت د مردار دانشو چې د غیر الله نوم دیواله د بوت وغيرها بسم الله تعالی وذان دریم صورت د مردار دانشو چې تاسو غواو او دریم صورت د مردار هغه سنگین صورت ته چې هغه سره ته د الله فنم نعلاوا دبل چا دنم دپارا متعین دی فدیزان کوئے گا لکہ او سانے دے او زناور دے ویڈا بابا لگوزن اوز دا عبادت تینایات زاتین زب ہدا عبادت تی او چکم عبادت تینا عبادت خاص دا اللہ سر دے دے غیر اللہ تو اور کوفر عبادت تول خاص دا اللہ سر دے عبادت سمر طریقی جرے کاغم مزدہ برو گو دادا دا دا اللہ سرخاستی غیرالله تبین ورکن دقرانگی زبان میبادت تین دادا اللہ او دا دا دا نتجر تایو غیر غیرالله دا پارا نام زد گو زبان داگی مسئله بیانو نوم بی پیواغستا جدا دزل شو که دا, دا, دا, دا کدا کار میروشی نو دا با دا او دا با آقل نو دا دا حرام ده باغی بانی بسم اللہ اللہ حبرنا تکی طول سورت یاسین ہوئے او بیا پی دا اللہ پنو بانی چاہر ندان دیا مردار میں تا مسئلہ یا او ساتھ ہیں کبسم اللہ بیل پرست پی ہرے دو آگانی او بیا دا غیر اللہ پنو صرف وزکر دیدے دو متعین کل دیدے نامزد کل دیدے دا غیر اللہ دا پرہ نوکتی بیا دا اللہ پنو بانی حلال کے اون مردار دیدے او که دا غیر الله پا نوم بانده حلال که نو ام مردار ده ده کدیر خلقوی شکم دا غیر الله ده پارمون گرو نی پاگه بانده نوم دا اللہ استش نوم دا اللہ لازمینه ده دادا دا سی پلیت شه علماء و لیکلی لکه خینزیر جره خینزیر بانده و سپی بانده تشپک شلی زلی دا اللہ نوم والو ناخلالی نو غیر الله ده پارجتای و ساروین نام زد که نکه دا اللہ پا نوم نو آه حلالی نا داغه دا حلالی دو سورتنی یو دا انسان توبه و باسه خدای استان دا عبادت دا صفت چه قربانی سه استان دا پارا بای دا ما بل لورکل خدای دین از ما توبه دا نو بیا کدغ ساروی بانده دا اللہ پا نوم بانده چار راکه جا حلالی دوین سورت داره چه یو سره دا ساروی پا بل بانده خرس کی نو پتاو لگه ده چه ده ده اقبل عبادت نروجوک را اقبل نیتی واپس کو نو چه پچاوانی خرس کو نو کچه ری آغس رای ده اللہ پا نمبانی علال کینو بیاسکی گی حلالی گی ورنہ چه نامزد کرده ده نومی پیدا گیر اللہ آغست ده ترسو کنه چه ده پا اقبل آنکی ده و پا اقبل نظر برکرار اینو ده با اللہ پا نمبانی حلالی گی لاللہ فرمائی فکولو مم آدکی رسم الل دا اللہ دا پارا نامزد کولیشی دا اللہ پنوم باندی زبا کولیشی ان کنتم بی آیاتی مومنین کچر اس تاسو دا اللہ پا آیاتو نو باندی دا اللہ مزید زورا نورگی نور تاکیب دے زکرہ مسلہ احمد دا حلال و دا حرام لیو پیر اللہوی خورای بل پیرہوی سشوی دی پتاسو باندی چی تاسوی نخورای وما لکم سایشی وی دی پتہ سو الا تاکلوا دا چتا سنخه ري مما ذا المذبوحون ذکرت الله عليه چې دا الله نن په اگې باندې ذکر شوی دی په وخت زبا کې په وخت نزه کې وقد فسل لكم ما حرم عليكم او حال ده چې الله جوړ کړی دی بیان کړی دی تاسو ما هغه زنا ور چې حرم عليكم ما پتہ سو باندې حرام کړی دی نړی پوره تفصیل صورت مایده کې نه کړو چې هغه او شعر یې د غار ناروړ غړي مردار شي یو شعر یې خفي او سایو تا حلال نه کړ یا یو شعر یې بل شعر یې په او یو شعر یې په خپل مرګ باندې مرشه نه دا دا مارکس په د دې کې ذکر شی سره دین علاوه حدیث هم مشکور دی نو الله او تاسو باندې سو شي وي چې حرام دا تما ذکر کړی دی او که هغه حرامو کې یو ساروین دا نشته چې هغه ما ذکر کړی چې زمان هم په واغسته شي ولال شي تاسو مخره حرام خو تاسو ته تا بیان شي وي دی ابا هغه ارام شو سروکه دا هغه سرویز کوي چې کم باندې دا الله نوم هغه ستشي بلان شرکت نه په وحده زبکه نه پاري کوي افغانستان نو مسلمانانو تاسو ولیدانه کړئ یو څو ځله ذکر شي ادلته ذکر کوي الا من تورتم الی مگر هغه وخت تاسو محتاج کلی شي الی دې موردار پره تا مدام سره یو ذکر شي و چې مرګاره هغه حلال نه خو چې کله تم مجبور شه ته مجبورای د و وقتی اباحت ستانه باندې شته چې دا عین ته دومره خرج ستاسا ته او پایي امر همزه ترازم نشتا داځم توغ نشتا چې ته حلال ده هغه واخلې یا سوک درکاینا یا ملاوی کینا نو تم مرګاره ته محتاج شه نو په صورت کې ته دومره او کې چې په قدر د ضرورت باندې د مردان نه دومره خوړي چې ته ځان حلال او توراسه او تاسو زندگی په برکار را پات شئ غیر باه ولا عاد کې مسلته رشوه دور باندې خوځي مزه په واخلې یا دومره بنخوي چې بالکل ځان په موړګې نو نه ځان مړا او نه بيدم مزور اقار خوړي په وخت د ضرورت لو ان ته ته خرج استاذ سافه برقرار پات شئ نه حرام تاسو تا بیان شوي دی الا مذكره تم مگر آ چې تاسو محتاج کئ شئ الهي دې قران د مردارې ترپا نهغه جدا خبره د پاکه صورت کې بنځایشتان وان کثیرا او دې خلک چې کمتاز سره په باب د حلال د حرامو کې جګړه کوي لا یذلنونه به احوايهم دې خلق ګمرا په خل او باطل سره په باطل خوایشات بغیر د علم من بغیر د علم بغیر د دلیل نقلی نه ان ربک هو علمو بالمؤتدین ستعرف یقینا هغه кое ده فالمؤتدین باندي مؤتدین تجاوز کوون کو توی لیکي کم چر الله د حلال و حرام او یا الله حرام کړي دي دا الله د حرام نه حلالو ترپ تورزي الله په کوی ده نو لکه مخکمنه خبر او کی چې الله په کوی نو سم مطلب سزا به الله ورکي لکه پختو کې مالکه ما دستا له ارسه پټه نه دکره انګي الله په پوهه ده یقینا الله بديله سزا ورکي ولرو ظاهر الاسم و باطن الله ظاهر غ난 پرې ده او باطنه غ난 پرې ده ظاهر غ난 پرې ده او باطنه غ난 پرې ده ظاهر د غ난 سمران نه مفسرینو جان اقواله باه دی وی د ظاهر د اسم نه ا عقلی ګنانا د باطن نه مراد شرعی ګنانا اوده ترانګي با دی وی د یونا اسم نه مراد شرک ته اوده ترانګي د باطن نه مراد نور د باطن نه مراد نور ګناون نه خسې خبره ده داغه ډېر اقوال لږې کوي یو ذکر کوم نو ظاهر مطلب جا طول وار ار آغا کی دا ټول ورنه په خپل ادب موشه ظاهر ارغه ګنا ته ویل کیږي شيذا ابي ان دونه مخفوزینو ارغونه مخکاري لکه مثال کیتور بس ترغو مناله ظاهر ګنا ها دسترګو په ګنا دستر کې نه ظاهر ګنا راته ښکارا کې یو باطن ګنا راته پټه سو کې ان وی او کرنګې دلاسو ګنا ده چې څنګه اندام ظاهر دي نو حرامات الله اچې نو ګنایم ظاهر ستړګې دي چې څنګه ظاهر دي اندام نو ګنایم ظاهر ده دا کرنګې پی دی حرامات ربته ورځې نو چې څنګه 50000 باندې راضي پستر وغخاري ګنایم پستر وغوښتاه وګون دي غاني بچانې به وره چې څنګه اندام ظاهر دي نو ظاهر او یو باتین در انسان باتینی اندامو نوی لکہ در انسان زلو زلو کے حسد دے حسد زلو گنارہ که حلق کوئی زلو سنگو گنار که حدیث کرازی حسد دازی نیکی سیجی لکہ اور چه فشاک سیجی نو حسد پسکی فزلو کی تکبر زلو گنارہ پتڑا ریا دزلو گنارہ خودن اکول نموز او دا کرنگی تکبر و عالت بنعاد او دا کرانګي ریا حسد دا ټول ګناہونه دي نو ظاهر ګناہ پرې رايې مسلمانانو چې کوم پستر ګو په نظر باندې ناراضي اندامونه داغي ظاهر دي او باطن هم دا ګناہ پرې دي چې کومه باطنی ګنادا چې دا داغي اندامونه پټه نو لہذا او ګناہ چاته نخکاری ان الذين يكسبون ليس مالا ویا کسان چې دا ګناہ کار کوي سيزون اخرت کې به جزاء ورکول شي سزا ورکول شي بے ماتانو یک تریفون دے چی دنیا کی کم کسب کو کم بنای کولا نو دا آگے سزا بوتا اخیرت کیور کولش نو دا آیات دک کا مطلب شما آنور تا سمای مپسرین دینا صحیح کول دا دے چی دک کا مراد دے بیا دے که سمرا اقوال چی مپسرین زکر کئی اغا طول پا کی رازی نور سمرا مانے چی زکر کئی دی ظاہر آو دا باثن دا کوا مانا چی بیان کر اغا طولی تا دی ولا تلو مما لم يز قسم الله او تااس مخه مما د زنورنا لم ي قسم الله چې طغباندي د الله منوانست شي په وقت زبح ک او په وقت نظر کې دا م نو دا م چكمم د نظر د تااس د ما خدا مدارره چې ت د اوچ پاه دغیر الله د پاه د بوت پاه انسان د پاه د پرشت دا هغه د پردي نظر او په چدادا هغه یاد دغه پنون باندې حلال کو نه هغه زي مردا ر الله کله فینځل او فینځل که سنت ځلي دال پنون حلال کی نو حلالي بنا نو دا کم نه حلالي دغه کلم مردا د الله می مي حره او یا په د الله د نکستنوان واستيشو لم يذكر اسم الله عليه دغه مردا ر د مي حره الله پرمای ولا تا قوم مسلمانان او مخره مما د اعظم مذبو لم یسکر اسم الله علیہ چی دا اللہ نم پیاد نکڑا شی و وقت زبا او دناظر کے و انہو لپس او پاتشو چی پیرہ پی دا اللہ نم یادنشی نو آغا ولیشی داگی دا پر اخفل دلالی چی پیرہ بانده تانا نم پاتشو نم دا هر مسلمان پزلکی رے چی پیرہ در نباتشو پاگی بانده الله نسل نکی حدیث کی رازی نو گندر مینہ تیم کو بایدہ او برکت پکی را زکا الله ثلاثه پایرمان دینه نیسی و انه لفس دوه مانې و انه اخړل د دې مردار چره لفس كون په څه کوي او خروج دی ویلې و انه او د اخړل د دې مردار لفس كون دا پېسک دی ګناه یوه مانه مردار اخړل ګناه با خلک وینې کی مردار وې دا سینه دې بیمار دې سره هیڅ کوم دارو کې الله علاج نو مردار په دا حرام دی و انه لفی سکونی یقینا دا حرام دا الله د حد نه وتل دی د الله د حکم نه تجاوز دی دا حرام نو که حلال نه غني اخرین مرته وی و انه دا ولې نه لای شي حلال نه غني مردار غنيو بیا پر لږه سکون دا حرام ني او دا به مانا کحلال نه غني وائنه دحلال غنل تدې دغه معنا وائنه دحلال غنل تدې لفس کوندہ کفر دی لفس کوندہ هغه مخه کفر دی ولې ځکه د کفر سختری غونې په جده الله د حکم تام مقابله وکړه الله وې دا حرام دی او حلال خبرې دې درا نو کفر څه دی الله د یو مسلمان که ټول پیغمبران ټول احکامات ټول ارسو منه او د کفر د پردې یوې خبرې نه انکار کافره وای صرف عیسی علی السلام نه منم اوم کافره پیغمبرانو کې یو پیغمبر نه منم احکاماتو کې یو احکامات نه منم نو ځکه ترانګي حلال او حرامو کې چې الله حرام کړی دی و انه د حلال غنل د دی یو په کوم نه انکار شو لفس کنده کفر دی و ان شیاطین نه یکیناً اللہوی شیطانان اخپل و دوستان و توسوسے چھئی لگڑیر مثالو نبی بیان حق مسلمت بیان کے الٹا پاگئی اشکال لگر کاترانو نبی علیہ السلام بنیسنگ اشکالو گوی دا اخپل لرس کھنے یا ما دا تاوییو مثال میں دا اخپل لر ابرم یا دابل مثال میں لگر دوڑو کی رو چې چھے اغاو و تسنگ تدیکی سرا صحیح خبر بیان خوبہ دا پا انسان بانے بیا نو دا شیطانی چالوی فان باطل مسلمان نیراتین گول دا شیطان کارن باطل فرس انسان کو باطل مسلمان نیفک لکس آتی دا غیر دا پارا جوابونم گوری پاک پرس بانی اشکال آدم نو نبی علیہ السلام زمانہ که دا که اشکال چھو نو اللہ فرمائیو این شیطانین یکینا شیطانان لیون او نا وحی کئی وحی نا مراد وسوسنا دا کدا پیغمبر نی دا شیطان دا دوست دا کاتر دا بنانگار انسان دست و پیغمبر نیچو وحی ودبی که واسوس دی مراد و این نشایتین یکینام شیطانا لئیو اولیاء این دوستانو تا او پرون داری سلور مقاسد سلور طریقی بیان شوی پر سلور طریقو بان لاؤلو تا گنده خبر خیسته کی زخرو پل کال تیر شو بیع رو رو پی دوکر کی بیع و تا دی مائل کی آخر اکداج پری بناکی مبدلا کی, کی ن دا اختل دوستا وسوسا او غلط کار تیرا ولی لیو جا دیلوکم دا وسوسا و دولی چی لیو جا دیلوکم چی دی تانسو سر جگڑیو کی دی شیطانانو دا دوستان پا حلالو پا حرامو کی دا اللہ پا عبادت کی دا اللہ احکاماتو کی تانسو سر جگڑیو کی و اللہ فرمائی برہا و این اتواع تموهم اے مسلمانو پا تانسو ددی تابیداریو کیا دی شیطان دا دوست ن انکم لمشرکون یقینا تا ته بیا مشرکان وله تای مشرکان نه دا الله کو کم دا الله حلال ته حلال نو دا الله حرام ته نو چې تا کوم دا غی اتباع کرے دا الله حلال ته حلال نو و دا الله حرام ته حراما نو پرخچدار پرخصه پدیش بچ څنګه الله یای تا فراندی نو وین اطاعت مو هم انکم لمشرکون دا اغای اتباو پرن یکی نانچه تا صورتا با مشرکان شیخ خان نو دا اینات ساته دا کمو حرامات چیزی کر شده حرام گنل پکارنی دیر کسانی دا مجبوره دا وجینا دا گیر اللہ نصر خواه تا پتای حرام افرینو دا پاسکان دیر وی گنامگار دیم و کاتران ندی او بازی پکی دازی دی جموع و دویلکا دا حرام دیو و اغاوی دا حلال نو بز داو کس اما نه غن تر ازین چې دې مردا ورو غیر الله کا تاسو مينې زمون په دې علاقه کې راړې شي هغه وته حرام وي او هغه حلال دي ایمان نملاسین زاولا نیکان نملاسین ز انکم لمشرکون بیا دې خبره شک لشته او کیا سړی حرام غنی وي د ګېډې مجبور دی او بیا زیلته پرېنو بیا صالح دی ګناګار دی او کافر نو کوم چې څنګه دکو پر نه چې مردا رو نه دا په تا دي جنني خپل پتا خو بیا دا باندې د نن ورځې نه مجبورې ان کم څنګه کوم حلال <سؤال> وي پکا چې لپاسه کو وننګار خو شي کم کم کافر نشو او ایمان دلړو نشي د خپل ختم مقابلهونه کې چې خداه حرام وي او ته حلال چې ایمان دې الله دې او ساتي خو وَاِنْ تُتَهِانَ زَرَانَ مَجْلَرَبِ وَاِنْ تُتَهِ تَكَتَ تَاوِدارُكَ مُخَاطَبَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ دَأْصَرَدَ أَجَانا دَأْدِيرُ أَخْلُكَ فِي الْأَرْضِ إِذْ مَكَ دَمَكَ فِكِرِ يُوِلُّكَانَ سَبِيلَ لَامَ غُمْرَا كِتَارَ دَلَارَ دَلَانا إِيَّتَ بِهُنَادِ باویر د دلیل اسرب دکمان کا بیلی این هم دیدی لیر آیا خروسونہ مگر اکل لگون کی این مرم باکایا کنن رفستا هوا نعلم آدر خبویده من پاچا باندی یگلوان سبیلی هی چاگم راشویده دلار دالانا و هوا دالا بل مهتدین پیدایت منتوں کو باندھے فقلوا کس فرمن ما ذا زنا کہ اسم اللہ علیہ چنوں یہ اپنے خدا علیہ پاگے باندھے نودا تے سنگا اختیاری زبدی شامل اختیاری زبدی تو انشاءاللہ حواله منانے یوم اغدا ده لکه تفکار که نو جیتا سنگ سپیر اللہ سمخلاسه نو بسم اللہ اللہ حق بربا او اے او یا باز سنگ الوزه باز نو بسم اللہ اللہ حق بربا او اے نو پده باز او پده سپی بانده دا اللہ نون ویلگا سی دی لکه سنگ جیتار پل چاوک اللہ سرا وارے سارے انال لے نو دکره انګې اغم الان دې اگر چې بازی په غزې باندې او تل شرای ولي ناغسته لپاره خلاص ولید ان دې په واسطه شي او مفسرین لیکلي دی ايات دوار نشانل نه ها 14 gallons او یو کې استراري رستا استقرار دې مجبور رسیل نه شي هغه وختونه اور دې شکار باندې او د دې په ستال لا شکره نو یو باندې دلته در ایو باندے پر وقت اپری وقتوں کی را لانون چس پی پری ریب نو حلالی او کس پی سر اگر بل دیرانی سمی او دائشو نو بیا مرحلال ننے زکا پا بس پی باندتا بسم اللہ ندر صحیح شکر اگر آبازی پکی رانون اگر جنو سرم گیروالی او بیا پتہ نہ لگی بسم اللہ والا کمی او سپی او تعلیم اپتا مدر ریب ریب زکات تسپیره بارا تعلیم شرط چې کله سپې تعلیم ابتشي تعلیم داسې به ترين شي له علم چې د سپې د مردا را دا د خپل مردا رم به سره پرسه له دا به نه ورني چې نه د تعلیم ابتا نه نو هغه وخت یو ځای چې تعلیم سره ګی تعلیم یو نو له بیا درې باندې سپې خپل خپل علماء وی دې تعلیم ابتا نه شه ها او بیا سره بوزي او سشي مو ته پلی نس ور خطا کوي وتبه مغره نه یو پیر رستو شو بیا رستو شو بیا رستو شو د تعلیم منته امره ده د کرنګ یو عالم او طالب اعلانونه ده اسلام ګرځي کوله سنت بوله کې څل کې او بیا غرسای کې تعلیم مضبوطی نه تعلیم کې تاسو مضبوطی ونی کول د احوال نور دار حلال نه ده او لمغلی د نو فکولو بیا فریل راوی ممادا را مزبوحو لانوکی رسم اللہ هی چنم دال لاوا راستشی پاور دختارو دزبا کے آلے ہی پتا باندے ان کن تم کچریتا صوبی آیا تیگی آیا تنو دال لاح باندے مومینین آجی ماند راو رن وَمَا عَلَكُمْ أَنْ تُشْهِدُوا عَلَىٰ أَحَدٍ ۚ وَإِنْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ أَوْ صَدِيقًا أَوْ شَاهِدًا عَدْلًا فَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تُخْذَلُوا ۚ وَإِنْ كَانَ فَتًى فَلْيَشْهَدْ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فَأَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ مِنْكُمْ ۖ وادله نه د په مې کې وینه نشتا چې کوم شی کې نجاست وینه نشتا نه په شریعت کې داوی د فارزب عام کدا شاید مې کې وینه د حیوانات کې د سپینه شي علماء ریسرچ کوي نو مې دې اخراج د نجاست هم ضرورت نشته نجاست مې نه به نو دا به له هر او مې چې په دې کې نه او چې ګندګي نه په نو خیر او برکت پکې نه ګندګي نه فکر وکړئ چې اغه څنګه چارتي ختم شي او کومې چې ګندګي او چې ګندګي نه پکې ګرځېدل نه خليتي پکې نه دې برکته الله پاک پیرا لحاظ دا اللہ دا نو مغستو دا پیم ضرورت دیشتے نو مایئی چیسنگا پا کونڈا دیورا رونیشتے نو نبی بسم الله تا ضرورت, ضرورت دا اونی زبی تا ضرورت دا اونیشتا دا غصی خوراق اور دا قصیدانو دا خوراق سیجو ندیم نو آگئی که بسم اللہ وحلی تا ضرورت دا خوراق وقتی اغزان نترو ہے مثلا نا و باقئی که نجس ششتر نبی سب جائکے بس خورا وما لكم من شيرين تعطيلان الله تعلو تَا دات تاسو نو ممما ذا مذبوحنا ذكرا اسم الله عليه جنم ذکر شوه ده الله باندې وقد فصلت احکام سرا جدا جدا کرلي بيان کړ دي الله لكم طعام ما ازنا ور حرم عليكم جه حرام من تورتم ناغا تا واکه چې ایلی دیده قرار ده مرده تردتا و این کثیرانو یکنان دیرده خلقنا لیو بیلغنا هم را تینورو خلق لرس بی اخوائی هم بخوایشاتو خلو سرس بی غیر ان ربك يعلم ما ترتك و علم ما تخفي المعتدين فتجاوزون قبائله و ذروا ظاهر الاسم عمره ذاهره گنا له و باطن هو باطن گنا له فکرت گنا پردہ ان اعظمہ ادا ته کرفسری هدف شو پته جلال او مالک یی نو بیا به رہی لکه را پره او د مخلوق یرا اشتداد دی بد حالت زمون استاسو جوړ شال الله او په تاسو کار پیدا کڅو دې نیو کډی نیو نی الله دې نیو کړه ان الله وینای کنا تاسو صان یت بولن الاسمع یت د ګناه کای سایو انما كانوا يفترون فسبب طريق كانوا يفترون كانوا يفترون دنیا کې ده ولا ضلوا ط مفرد مما اجنا ور لرا لم يفتر الله عليه جنون دا لوانش شری باندې وت زباو د نظر او انه یې کلنده فراد مردار لکس کوندا حرام کې وانما هیو کلان الان د مردار لکس کوندا ف او کفر ده و ان شياطين ان شيطان اليو او نامو استي خامقه الى اولياءهم دوستانو خلتا ليجادلوكم تتاحو ترا جگال او حلال او حرامه و ان طاعتهم و ای تابداری موقرا اینکم لا مشرقون یکنان خاما تاسو بشرف رومی چه دان ناصران تاسو بدان ناصر شریف جوڑ کر سنج جی اللہ حلال و حرام خیم نو تاسو من حلال و حرام اسے پت اغبل سے تور کر یا اللہ غریم یا نقود المتین دیارا من کریم اخدائی چکم خلالی زمان پسترگو که حستا که اللہ خلالی کی حلال ما تطول مرہ کریم اخدائی چکم حرام یا الله د نمره حرام ورزه کریم اخره دې موږ اوسه یا الله کمو ور زم زم مس کی روکاټ او دیوال پیدا کی کریم اخره یا حرام نه منبچ یا الله په زندګي دې موږ حرام نه اوسه یا الله د حلال چ کم برکات او خیرات ته امه نصیب ورزه الله د ټوت ګنا نه د مردار نه موږ اوسه کریم دا زنانا اوپاد شیر دیتم دعاو که دا ترجمه دا سواب چکم ملگرینہ سوگے کسی و بخی چکریم اخوی آگی کدا اخیرت من زنوی آسان کیا یا کبر اخیرت یا اللہ اخیرت نروس تو منازر چکم دی دا اخیرت من زنوی دیگران دی یا اللہ اتا سان کیا اللہ تترازش کریم اخوی زمون نمرازش یا اللہ تم انتبخنو کم معاکو سن اللہ تا دارا